دویم دویم باب دیکھا نا دویم ایسا آ نمبر حدیث تے یوکم درشم نمبر وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال او دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل شومته په نبی عليه صلواته والسلام باندې فذكر الحديث بتوله الى ان او گفت حديث ذکر کا الى ان ترده قال چې وي قضيمه الى الله پیغمبره او شنو ما توصيته کا د سيزونو مور هغه سر سديده ميلاوه پیغمبر صاحب چې او ما ته سب, سب کا سو وصيتو کا د قال النبي عليه السلام ابو ذر توي او سی کبه تقوى الله زو اسیت کوم تا تا په تقوا د الله جل جلاله نه ډیر یریگا یارا چې د الله نه راشي کنه ай ک بیا ډیره فیدی غلط کار بیان کوي الله نه یریږي ولی فانه ازنوا لامر کا کله بشک دایرا خستو خستو کنه په پاره د کارスタ یارا چې دشی یار نو دا انسان خستکې طریقی حایث پیدا کئ دا سړے دا الله ندیریږي اغلا نه کئ شکر نه کئ زنا نه کئ حرام پوری بیا نه کئ کلی قوتن یم زدنی زیاد کمال را دن علاوه قالانی نبی صلی الله علیه و الیهم بتقلاوت القران لازم ک فزان باندې لسنده قران و ذکر الله عز وجل اللہ. تلاوت دو قران ډیر کوا ذکر دا الله ډیر کوا په انه ذکر لک په سما او نور لک په ارض ذکر دا قران لستل او دا ذکر دا ذکر دے یاد اوله پاسمانونو کې او نور دے ستاره 파را فزمکه کې زمکه کې بدن نور چا پیری او بربدی ذکر بر کی تذکری بری بر کی بڑا بر پاسمانونو کې یعنی قران او سنت دا ذکر حدیث تا قران تا او تلاوت دو قرآن قلتو نوی ما زیدنی زیاد کا نور ماتا حالانوی نبی علیہ السلام علیکہ بطول سومتے لازم کا فزان بانی اگت چپ کے دل چپیا خبرې چا سرم کوا ذکر چی خبر دیر سڑے کئی ویلکا ما تجرن دائی ار رخ لگیائی بز خواب بز نگوڑی فا انہو متردت اللی شیطانی بیشکدہ دیر خبر اے سبب د شرولې د پاره د دا شیطان داټی داډیر چبکې دل چې چبکې ګړډیر شبې نو د سبب شیطان ستانځي زیبدنه زی او چې دا وروه لګی نو شیطان ما چا پیړې کله به ته یو خبره او تبه کې کله بلا خبره او تبه کې او بده خبره به ته نیولې شي و عون الک او امداد استر پر اعلی امر دین کا فقار دین ستا چ چپ وکره نو شیطان بدن ته تخته کوي او مدد الله ستا کوي په کاذ دین ستا کوي قل ما نې ما نعمت نور زیاد کا نور با ته وصیتو کا قال ان نبی عليه السلام ايا کا وکثرت الزویگه خاص تو ځان بچکه د ډيري خندانه ډيري خندانه مکوا مو خدا ځاندا کو هو هو هو هو هو هو په شالال شو غلي <قولی> مواجبات <پاتشی> شي نبی عليه السلام ډېر <دیر> خندا مکوا غلي <قولی> فإنه <انو> يميت القلب ويذهب <يزہب> بنور الوجه بشک دا ډېر خندا ملای زل <اللرا> <تبی> <دمخنا> <دمخ لرا الانسان زل ملکی او لری کئ اغه نور د مخنه د مخ اغه نور انیت ختمی ډېر خندا کو ډېر نه ډېر قل دونوی ما ابو ذروی زدنی جات کمار رب الوسیتا نو قال ایوی نبیر اسلام قل الحق و انکان مررا وایا دحق حق خبری وایا اگر کا کاغدیری ترخیوی اگر د خبری رترخی مررا لکا ما وقتی بی کنا ایوی لانو شو نو آغا دکان کې ناسم سکارو هو وی پلانې شهر او شوه کې جامو مې خوله د غشي در بیان مونږ دی که سړی ماده په کوته د شریعت برابر یو غلطه خبره ده وکړه مې غلطه خبره وکړه چې صحیح خبره کوم نه اوی له ما نه او شریعت ته خوله د بیان مونږ دی کې مې خبره کوم نه غلطه ده ا ج سرې دې ولک چا مون دیګ نه مې پیغمبر پاک دا سویل هو تاسو پوئګي هغه دا اوس ما ته پته چې ده خبره نقصان په ډیر دی وځي وما تا در دا چدا دا پیغمبر تاریخا کوشش یم زوم غلیشی چا ولک غریب سړی ر بس خاصه می حامل او کړي نه نه یوزه کې کل غلط کاروشو دا غیر تریدو کا وا دا وټ خلک بته دلته خلک راشي سوالو کې دی جماعت کې زویم چې خلکو ګوره واول زربان خپل غار آزادوم جماعت کې چې یو سړی ځان شخصی سوال کوي چې عجز ما ز کمزور ما ز نا فقدا سره نشتا نو داغه سره به جماعت کې تعاون نه کوي جماعت په حدودو کې تعاون نه کوي هغه ته به خارج شاه خور کا کو حدود روپا نو صاحب شاملی جمعات او باد بدل ستااون کو او که چا دند په جماعت په حدودو کې داغه سره تعاون وک یو روپې هغه ورکل نو صاف شامی لري کې که کې د جماعت نه بهر او یو روپې هغه ورکی خیراتي نو دا غيوی روپۍ د ګنا نه اله بچو ثواب خو پړی دا غيوی ګروپۍ د ګنا نه بچندې یو نو ورکې لسرکې شډورکې پنزورکې نه خلک ما ماته به یو کوسوي کڅوړه کولته نو اوس یوستا خلک پیسې ورکې بس ما یو پیرا واسکري کمنې ودی مڼګې نریو دا غ په عمل کړو وي ګور کده اوس آیا پیسې ورکې آیا روپۍ باد ورکا سزا ميده خو یو نو ورکې د خو پیسې ورکې لسي ورکړ سلی ورکړ سلو سولو په سیبي حساب کوو مې خله خبره زوخه ته صفه خبره وکړ هو یو د دین د پاره دی د جماعت د پاره دی د عالی د پاره دی د مړو د پاره دی هغه مننه دي ها دا, دا, دي دا, دا, دي دا, دا دي. دي. او خلکو دا وګورو دا ته په خو چا ما ته دا وځه چاندري ویل ته ونه مې زوخه وېما وای ن کانه مرده اگر کترخه خبره ما دې خله په دې خبره وې دا خې داګه څه خبره به کې او کڅه باندې خلګي کو بدلېږي قول تنوی ما حضرت ابو ذر و زیدنی زیاد کمال بل وصیت قال نبی علیہ السلام وایخه خبر کړل دا ټول څه سختره لا تخف الله لو مت لا ایم ميرګتو په دین بیانولو د الله کې د ملامت اعظم ملامت ان کنا چتکل سی کار کې دالا سیدین بیانه تاب خلق ملامت کئ کله به یو خبر تا پسه کله به شریری کله به فسادري کله به دوجنګ کله به جوړ دا خبره وکي خود د خلکو د خبرو نه به نه يره پیغمبر بار صحابي ته وي لا تخف الله لو متلا ام ميرګتو د خلکو نه په بيان اولو د دین د الله کې د ملامت آد ملامت و ان کنا قلت ما زدنی ما تنورم سواک وصیت کا لاوي نو بیا السلام اسلام لا یح جزو کا الناسې ما تععاالمو من نفس کا خا مخه منه کې تا لره د منه شته د عیوبو د خلکوونهغا چې تپ ینی ا چې تپ من نفس کا په عوبو باندې یانی د خلکو عبونه مع منهشهده خلکو ابونه م بایدیانوه ځکه چې ت پو چې دا پهما کې موجود دی چکمه تاکي موجودين او غائبون د خلکو م بیانوا لن نرى بسوا